De Jenny, azért mégsem a külügyminiszterségről van szó. Végre visszafelé autoztunk Cambridge-be, hála az égnek. Akkor is, Oliver, lehettél volna egy kicsit lelkesebb. Gratuláltam, nem? Ez igazán mérhetetlenül nagy lelkű gesztus volt tőled. Mit vártál az Isten szerelmére? Jaj, Istenem, mérgelődött. Ez az egész az idegeimre megy. Akkor már ketten vagyunk, feleltem. Jó darabig mentünk szó nélkül, de valami nem stimmelt. Mi az az egész, ami az idegeidre megy, Jen? Kérdeztem később. Az, hogy milyen felháborító módon bánsz apáddal. És az semmi, hogy ő milyen felháborító módon bánik velem? Mintha egy babkonzervet nyitottam volna ki. Vagy egy paradicsomos spagettit, hogy stílusosabb legyek. Mert Jennyből kibudjant az atyai szeretet elleni védségek teljes kálája. Az egész olasz mediterrán népbetegség, és hogy én milyen tiszteletlen voltam. Csak csipkelőc és csipkelőc és csipkelőc, mondta. Kölcsönös, Jen. Vagy ezt nem vetted észre? Azt hiszem, hogy a világon mindent megtennél, csak hogy kikészítsd az öregedet. Harmadik Oliver Barrettet nem lehet kikészíteni. Furcsa kis csend lett, mielőtt válaszolt volna. Kivéve, ha elveszed Jennifer Kavierit. Sikerült megőriznem a hideg véremet, amíg le nem parkoltunk egy útmenti hal vendéglőnél. Akkor odafordultam Jennyhez, nem láttam a dühtől. Úgy gondolod? kérdeztem. Gondolom ez is hozzá tartozik a dologhoz, mondta nagyon csendesen. Jenny, nem hiszed el, hogy szeretlek? üvöltöttem. De igen, felelte még mindig csendesen. De valami hülye módon szereted a hátrányos társadalmi helyzetemet is. Semmi más nem jutott eszembe, csak az, hogy nem. Ezt elmondtam többször, többféle hangon. Tulajdonképpen olyan iszonyatosan felzaklatott ez az egész, hogy még az is eszembe jutott, hát ha van egy szikrány igazság ebben a szörnyűségben. De Jenny nem volt valami isteni formában. Én nem ítélkezem, Ollé, de azt hiszem, ez is hozzá tartozik. Én például nem csak téged szeretlek, szeretem a nevedet is, meg a sorszám nevedet, nem nézett rám, és azt hittem talán sírva fokad. De nem, végig mondta. Végeredményben hozzá tartozik ez is. Ott ültem egy darabig, és bámultam a -neon reklámot, amely azt hunyorogta, kagyló és osztriga. Ezért szerettem annyira Jenit, mert belém látott, mindent megértett, ki se kellett mondanom a dolgokat. Ezt tette most is. De hogyan vegyem tudomásul azt a tényt, hogy nem vagyok tökéletes? Jóságos ég. Ő már tudomásul vette a tökéletlenségemet, sőt, a sajátját is. Atya úristen, milyen hitványnak éreztem magam. Fogalmam sem volt, mi a fenét mondhatnék. Nem szeretnél egy kis kagylót vagy osztrigád, jen? Nem szeretnéd, ha behúznék neked egyet? De igen, mondtam. Ökölbeszorította a kezét, aztán gyengéden az arcomhoz vitte. Megcsókoltam, és föléje hajoltam, hogy átöleljem, de eltolta magától a karomat, és rám mordult. – Te csak vezes, fiuka! Vissza a kormányhoz, és rajta gyorsíts! Gyorsítottam. Dehogy? Apám megjegyzései lényegében arra korlátozódtak, amit ő eszeveszett gyorsaságnak nyilvánított. Rohanás, hirtelen zuhanás. A szavakra már nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy a Harvard Club ebédnél kiutalt prédikációja a körül forgott, hogy én túlságosan gyorsan vezetek. Azzal kezdte, hogy figyelmembe ajánlotta, helyes volna, ha nem ennék olyan mohón. Udvariasan felhívtam a figyelmét, hogy felnőtt férfi vagyok, és a továbbiabban felesleges korrigálnia, vagy akár megjegyzésekkel kísérnie viselkedésemet. Ő megígyezte, hogy még a legnagyobb államférfiaknak is szükségük van olykor-olykor építő bírálatra. Ezt úgy fogtam fel, mint az első Roosevelt kormány idején végzett munkájára vonatkozó, nem túl rejtett utalást. De nem kívántam beindítani a Franklin Delano Rózeveltre vagy a bankreformmal játszott szerepére vonatkozó emlékezés áradatot. Így hát befogtam a pofám. Mint említettem, a Bostoni Harvard klubban fogyasztottuk ebédünket. Én túlságosan mohón, a atyám véleményének hinni lehet. Ez azt jelenti, hogy az ő emberei vettek körül bennünket. Az ő évfolyamtársai, ügyfelei, hódolói és így tovább. Mindaz, ami ott történt, előre megrendezett komédia volt. Ha az ember jobban odafigyelt, hallhatta, hogy egyikük, másikuk, ilyesmit mormol. Ott jön Oliver Barrett, vagy az ott Barrett a nagy sportember? Már álbeszélgetéseink sorozatának újabb meneténél tartottunk, de feltűnően bizonytalanul ment a dolog. Apám, még egyetlen szót sem szólt Jenniferről. Mit lehet itt mondani? Befejezett tények állítottá bennünket, nem? De mi a véleménye, apám? Az a véleményem, hogy Jennifer csodálatos teremtés és egy lánynak az ő társadalmi helyzetéből felvergődnie egészen a Radcliffig, ezzel az áll népek kohója dumával már a dolog lényegét kerülgette. Térjen a tárgya apám! Ami a dolog lényegét illeti, annak semmi köze az ifjú hölgyhöz, mondta. Annak csak hozzád van köze. Igazán? A te lázadásodhoz, tette hozzá, hiszen te lázadsz, fiam. Apám, nem tudom belátni, mi abban a lázadás, ha az ember el akar venni egy szép és okos lány a retlifről, Végeredményben nem valami őrült hippie. És azon kívül még igen sok minden nem. Á, helyben vagyunk. Az a kurva tetves nagy jellem. Mi bosszantja jobban, apám? Hogy katolikus, vagy hogy nincs pénze? Folytott hangon válaszolt, kisé közelebb hajolva. Téged mi vonz jobban? Elhatároztam, hogy felállok és elmegyek. Ezt meg is mondtam. Maradj csak és beszélj úgy, ahogy egy férfihoz illik. Férfi? Mihez képest? Egy gyerekhez? Nőhöz? Egérhez? Mindegy, maradtam. A vadbarom elégedetten látta, hogy ülve maradok. Alig, nem úgy érezte, hogy most ő győzött, mint már annyiszor. Csak azt kérem, várjatok egy kicsit, mondta a harmadik Oliver Barrett. Volna szíves pontosabban meghatározni, mit is jelent az az egy kicsit? Végezd el a jogot, ha a dolog komoly, kiállja az időpróbáját. A dolog komoly. De mi az Isten haragjának vetnénk alá valami zsarnoki próbának? Azt hiszem, nyilvánvaló volt, miről van szó. Szembe Szembeszálltam vele. A zsarnokoskodásával. Azzal, hogy erőszakkal a hatalmában tartja és irányítja az életem. Oliver, kezdett egy új menetet, kiskorú vagy. Hogy-hogy kiskorú, kezdtem kijönni a sodromból az Isten verje meg. Még nem vagy 21 éves. Jogilag nem vagy nagykorú. A francba ezzel a kurva jogi szőr Lehet, hogy a szomszéd asztaloknál meghallották ezt a megjegyzést. Mintha az én hangoskodásomat akarná ellensúlyozni, harmadik Oliver meccős uttogással szögezte nekem ha most elveszed, nem ismerlek többé. Fötyült rá, hogy meghallott-e valaki. Most nem ismer apám. Kísértáltam az életéből, és elindultam a magam útján.